Namo dase, Bhagavato arahato, samma sambuddhasve. Namo dase, Bhagavato arahato, samma sambuddhasve. Namo dase, Bhagavato arahato, samma sambuddhasve. Tak jelikož to, co se chceme naučit, je nezmírná modrost. A náš čas má vždy míru, čím víc se približujeme poznání, tím více to poznáváme, jak omezené naše myšlení a naše malé rozlišování je, které se právě děje v čase. Ale jelikož Ti, co mě znají, ví, že moje učení je založené na praxi samata, která, ať se jedná o jakoukoliv duchovní metodu, je pak prohlubována. A vlastně mluvili jsme o tom, že z aspektu učení yogačáry, učení o pouhém vědomí jakožto cestě. Vlastně objektem šamata se stává vědomí samotné a právě to nedualistické vědomí, o kterém eh, získáváme jisté informace v rámci eh, večerního výkladu. Je důležité pochopit, aby jsme se meditací osvobodili ze strasti, a to je účel meditace. Musíme se naučit vlastně pochopit, správně pochopit to, co děláme. A mít k tomu, co děláme, správný názor. A ten správný názor nás povede. Mluvili jsme o tom, že meditace utišení, meditace šamata, jakožto základ všech meditací, ne bez uti utišení, vlastně děláme všecko proti meditaci. Jestliže nemáme utišení, děláme všecko proti meditaci tím, že se vlastně stotožňujeme se svým pomíleným myšlením a se svými pomílenými počitky. No a pak... se zaplétáme do nekonečných hrtězců, strasti, které právě jsou založeny na těch pomílených počicích a pomíleném roz, rozlišování. Jak přijdu no. na to, co je pomílené a správná? Tím, že studuješ a milituješ, jdět se to učíš teď, ne? Správný názor z hlediska meditace šamata je, že vlastně hrubé rozlišování, hrubé cítění není nic jiného než strast. A toto hrubé rozlišování a hrubé počitky jsou založené na čem. na hrubém způsobu poznání. Tedy, jestliže hrubost ovládá naše počitky a poznání, pak samozřejmě prožíváme strast a ty strasti se nemůžeme Vyhnout. Toto pochopení, ať už ze začátku na základě toho, co jsme slyšeli nebo si přečetli, pak na základě toho, co jsme sami pochopili tím, že o tom uvažujeme, že jestli je to opravdu tak. Pak vede k praxi šamata. A praxe šamata není právě nic jiného, než praxe zjemňování počitků a vědomí. Na základě pochopení, že hrubé počítky a hrubé vědomí je právě základ strasti. Pokud používáme hrubé počítky a hrubé vědomí, nemáme Žádný prostředek k tomu, aby jsme se strasti vyhnuli. Proto základem vlastně všech meditací je schopnost vytvářet jemné objekty jemné, a na základě jemných, poči, jemných objektů jemné počitky a jemné rozlišování. A to se právě nejefektivněji děje, nejlépe poznává na základě meditace na dech. Protože meditující, jestliže se snaží, vidí vlastním tělem, vlastními počitky a vlastním vědomím, jak dech tedy jeho objekt a počítky toho objektu a rozlišení toho objektu se zjemňují. Jeho schopností vnímat dech v dělosti a uvědomělosti. Jestliže vnímáme dech v dělosti a uvědomělosti, běh, dech bude jemný. Jestliže vnímáme stejný objekt bez v a uvědomělosti, bude hrubý. Právě proto meditující získává jistý vhled, jisté pochopení, že vlastně ta kvalita objektu, které chápe, závisí na kvalitě jeho počitku a na kvalitě jeho rozlišování. Jeho počitky a jeho rozlišování vlastně rozhodují o tom, jak věci vnímá. A stejné věci Ačkoliv zdánlivě stejné věci můžeme vnímat úplně jinak. Podle toho, jak je právě děláme ve vědomí. A tento akt dělání ve vědomí je začátek všech mentálních procesů. Nic se neděje, pokud nic neuděláme ve vědomí. Celá Vlastně praxe meditace utišení a meditace vhledu v, v tradici buddhistické jogy, tak jak je interpretována ve škole yogačára, je vlastně založena na dělání ve vědomí neboli pozornosti my v češtině, jelikož jsme se příliš nezabývali duchovními vědy, vědami nemáme ani těžko najít správné slovo pro právě sikára dělání ve vědomí. My to nazýváme pozornost, ale doslova to znamená dělání ve vědomí. Když uděláme něco ve vědomí, něco se děje, a jak to uděláme ve vědomí, závisí na tom, jak náš počítek na, na základě počítku, naše rozlišení, tento objekt rozliší. Stejný objekt, který v někom vyvolává zlobu, může vyvolávat v druhém libost. Stejný objekt, který v jednom vyvolává libost, v druhým vyvolává odpor. Ale my na základě své nevědomosti. Tvrdě a úsilovně věříme, že ten objekt je skutečný, a že ten, kdo ho vnímá, je též skutečný a má skutečnou existenci, za kterou bojuje zuby nechty. No a právě meditace je na to, aby jsme tento omyl odbourávali. Aby jsme začali chápat věci tak, jak jsou. A to můžeme chápat jen tehdy, jestliže mysl utišíme. A mysl se neutiší, pokud nebudeme mít jasnou představu toho, že hrubé počítky, hrubé objekty a hrubé vědomí nám škodí. Nám přináší strast, nám přináší utrpení, které nikdo nechce. Přestože ho nikdo nechce, my za ním běháme, jak splašené lišky. A zlobíme se a vrtíme se, když to není tak, jak si to představujeme. Teď, jestliže. něco pochopíme, tak se snažíme. Jestliže se snažíme, do naší meditace přichází bdělost. Jestliže se nesnažíme, do naší meditace bdělost nevstoupí. A jestliže do naší meditace bdělost nevstoupí, tak nemáme utišení. Když nemáme utišení, žádná meditace Nemůže mít sílu, aby přeměnila naše zvyky. Jestliže věříme v buddhismus, tyto zvyky jsou bez začátku, ale můžou se změnit. A taky se mění podle okolností, které se stále mění. Teď meditace v hledu je založená na tato moudrost, moudrost šamaty v tom světském pojetí je vlastně světská moudrost. Světská moudrost v tom smyslu, že pracujeme se světskými objekty, jako je dech, a zjemňujeme je až dostupně, kdy se dále zjemňovat nemůžou, ale oni se stále ještě zjemňovat můžou, jenomže eh, naučit se perfektní sama, to není tak lehké. Hm? Jestliže se jí naučíme, pak je to otevření pro různé i nadpřirozené schopnosti, které se právě vyvují na základě mistrovství v šamatě. Utišená mysl může zavinit takovou senzitivitu počitku a rozlišení, že můžeme rozlišovat i věci, které jsou pro normální lidi neviditelné. Teď jestliže meditujeme vypasanu, meditujeme vhled v základním pojetí meditace vhledu, je meditace na čtyři vznesené pravdy. A je meditace na čtyři vznesené pravdy je právě meditace, která vede na svět. Normálně v meditaci utišení chápeme čím dál, tím jemnější objekty, ale nechápeme nejástro všech jevů. Právě nejástro všech jevů chápeme na základě vhledu. Čili meditace utišení nám dá hluboké pochopení strasti všeho, co je hlubé, Nám dá pochopení nestálosti všech jevů, když nejsme v samády a strasti, která je s tím spojená. Ale nedá nám jasný, jasné pochopení nejáství všech jevů, které právě potřebujeme, aby jsme se veškerých strastí zbavili. A na to je právě kontemplace čtyř vznešených pravd NEP. Jestliže pronikneme hluboce do praxe meditace v hledu, čtyři vznešené pravdy právě se stávají jednou pravdou. Na základě čeho? Na základě pravdy Niroda se dá nazvat jako konečné utišení. Z hlediska buddhistické perspektivy toto konečné utišení je jen možné na základě střední cesty: nad dobro a zlou. nad Jsoucnu a nejsoucnu. Teď ti, co se učí bodisatovské pojetí cesty, meditují na takovost, která vlastně obsahuje všechny tyto prvky. jak utišení, tak i vhled. Tedy je to nad, nad, nad světská cesta. Je to, svě, je to nad cestu utišení světa i nad cestu nad-světského utišení. Neb, jestliže meditujeme na Dharmakája, Jestliže meditujeme na takovost všech jevů, na dharmata, na vrchol všech soucen. pak začínáme tam, kde vlastně všechno končí. A to je cesta bovisat. Začínáme tam, že se snažíme intelektuálně a meditativně snažíme se proniknout tento nedualistický pojem reality kde vše světské i nadsvětské tvoří jedno Teď jsme mluvili o tom, že vysvětlení eh, meditace utišení a vhledu v tradici yogačára, která je vlastně jediná tradice vysvětlení meditace utišení a vhledu v, v severní tradici buddhismu, jiná vlastně tradice neexistuje. Asanga a Vasubandhu tuto tradici zprávě schránuli na základě poznání, které se děje právě ve stavu samády, že vlastně všechny objekty pochází z vědomí. To neznamená, to neznamená že všechny objekty Neexistují. To znamená pouze, že neexistují tak, jak je my poznáváme ve smyslu subjektu a objektu. To je právě chyba, kterou většina z nás, kteří studují buddhismus, dělá. Přestože praxe šamatá vypašana v Bhumi Bůmišástra, která je vlastně nejdůležitější dílo v této tradici, je vlastně souhrn této tradice. Bohužel v západních jazycích máme jen, je to ohromné dílo, a v západních jazycích máme jenom úryvky z tohoto díla. Stojí za to se naučit čínštinu nebo tibetštinu, aby se člověk dostal do hloubky této tradice. Ale slyšel jsem, že v Japonsku je kolektiv, který překládá celý dílo a mělo by to být nomatea edici na každý bratr. Co se nás teď netýče, co se nás týče, to je co. Co se nás týče, to jsou stupně meditace a utěšení, které jsme začali vysvětlovat, a dostali jsme se ke třetímu stupni. Dostali jsme se ke třetímu stupni, který je vlastně kritický stupeň. Protože v tomto stupni meditující, meditujícím se tedy začíná krystalizovat síla bdělosti. Aby se síla bdělosti v něm začala krystalizovat, musel předtím použít sílu naslouchání a sílu kontemplace, aby jasně viděl, ne v knížkách, ale na svém vlastním těle a na vědomím, ve vědomí, které je na tělo vázány, že tahle hrubost, na kterou je zvyklý, kterou rozlišuje svět a kvůli které se kdykoliv hněvá, když mi někdo něco udělá, co mu jde proti srsti a zase, když mu někde něco Posrsti, tak na to, tak to nepustí jako opice banán. Ale teď v něm začíná krystalizovat síla bdělosti, která mu dovolí vidět tyto jeho přirozené tendence trochu s odstupem. Pokud ta síla v dělosti tam nebude, no, tak to s odstupem vidět nebudeme. A no, tak pro nás meditace bude něco cizího. Právě proto je tak důležité studovat správně a přemýšlet správně. Jestliže nestudujeme správně a nepřemýšlíme správně, ačkoliv máme velké. Znalost, informativní znalosti k ničemu nám nebudou. Ty informativní znalosti k nám k ničemu nebudou ve smyslu studia buddhismu, pokud nedají podmět k praxi dělosti. Jsou lidé, co studují buddhismus, aby se hádali o tom, že buddhismus je pesimistický, nebo jak, jaký jiný, a že má negativní názor na svět a já nevím, co možného. Hm? Eh. Buddhismus opravdové studium buddhismus je založeno, založeno na vlastní zkušenosti, Těla a vědomí, které je naše laborator, jinou laborator, nebo A v této laboratori musíme poznat, že hrubost je utrpení. A jedině, jediná, jediný základ, jak se z toho utrpení je dostat, si vytvořit v tomto těle a vědomí, si vytvořit jemné objekty a jemné počitky a jemné rozlišování. A to nikdy nedokážeme, pokud do toho nedáme právě tu sílu v dělosti, která nás začíná vést. A to se děje právě v třetím stupni praxe šamaty. Jak už jsme se zmínili, ty první dva stupně, to znamená založení vědomí na mentálním objektu, který je meditační objekt, a vytvoření konti, jeho kontinuity na tomto objektu. Ačkoliv to se děje zde na základě síly. Na základě násilí, kterým meditující se snaží vždy přitáhnout znovu a znovu mysl k meditativnímu objektu, bez toho asi těžko pozná, že takhle se dál nedostane. No a pak přichází ta síla bdělosti, která vede k síle uvědomění, díky které může udržovat. Vědomí, v, jistém, v jistém čistém stavu, bez hlubších ulpívání a bez hlubší zloby. Čili náš svět se začíná harmonizovat právě na základě je to síly v dělosti. Jestliže náš svět se harmonizujeme, harmoni har jestli náš svět harmonizujeme, mluvíme jinak, jednáme jinak, myslíme jinak. I cítíme jinak. No a to všecko se samozřejmě, jestliže meditujeme pomocí dechu, to všecko se odehrává na základě pozornosti vůči nádechu a výdechu, jestliže pracujeme se metodou severního buddhismu, pak i pozornost, která se když se naše meditace začíná lepšit, pomalu přenáší na celé tělo. A to se právě děje, jak už jsme se zmínili, v těch pozorností na ty nenucenou pozorností, na ty periody mezi nádechem a výdechem, tedy v nomenklatury jogi v antara a bahya kumbhaka. No a tam jsme se dostali do toho třetího stádia, kde díky předsevzetí a díky poznání toho, že hrubost Počitku a vědomí je utrpení. Meditující začíná používat sílu bdělosti a slovy tibetských komentářů si záplatuje ty mezery, kdy bdělost ztratí, což se manifestuje tím, že myslí nebo obrací pozornost k objektům, které s jeho meditativním objektem nemají co společného. jelikož se v něm začíná krystalizovat vdělost, tak kdykoliv opustí obět meditace, je si to vědom a vrací se k němu zpátky. Jestliže jsme pokročili v, trochu v, ve vědě meditace, pak naše vědomí nepůjde nikdy níž, než do tohoto třetího stupně. Samozřejmě meditace je organický proces. Ty různé stupně můžeme prožívat během jedné meditace. Ale do nižšího stupně nepůjdeme, protože eh, ta síla bdělosti tu už nemůžeme ztratit. Čili meditace šamata, ačkoliv někteří to dělají, se nedá rozlišit e, striktně od e, vlastně procesu získávání moudrosti. Získávání moudrosti. V buddhistické perspektivě je získávání schopnosti neulpívat na ničem. A právě nástroj této schopnosti je síla pozornosti. Teď, když síla pozornosti se dále krystalizuje, dále zraje další praxi, tak meditující se dostává do čtvrtého stupně utišení. A čtvrtý stupeň utišení je ten stupeň utišení, kterému se říká Avastav, kterému se říká Upastá Pajaty. A Vastápajaty třetí stupeň. Up, upa znamená, že upa v tomto smyslu má ten. Ta předložka znamená blízko, že jeho vědomí nikdy neopouští během celé meditace blízkost objektu. To znamená, vlastně zůstává, by, ať se dějou jakékoliv jiné počitky, ať přichází a odchází jakékoliv jiné myšlenky. Pozornost meditujícího zůstává, jestliže medituje na dech, zůstává u nádechu a výdechu, nebo nádechu, výdechu a periodách mezi tím. To znamená, že jeho schopnost, používat sílu k dělosti, dozrává. Právě proto zůstává po celou meditaci s meditačním objektem. Nestává se huž, že začne myslet na něco jiného a pak aha, tady jsem, <laughs> pozoruju dech, to už se nemůže stát. No a jestli se dostane do tohoto stádia, pak vlastně začíná si být vědom procesu očisty vědomí. Protože očista vědomí se právě děje na základě síly v dělosti jestliže tato síla v dělosti dá podmět k uvědomování, čemu se říká sampajanya. Hm? Sampajanya doslova znamená schopnost dávat si věci dohromady na základě moudrosti. Hm? Ještě k tomu třetímu stupni. Ty momenty mezi nádechem a výdechem, Mluvíte o záplatování, to znamená, já zatím přirozeně mě ta mysl zůstávala u dechu, ten dech se na konci toho dechu, vlastně toho sledování se zděvňuje a že by skončí, pak tam někdy je, někdy není mezera, pauza a pak začíná ten výdech nebo nádech. Ale teďka nevíme jestli to záplatování znamená nějakým způsobem práce s tou mezerou, pokud tam je vůbec. Ty, jestliže chceš pracovat podle toho tervádového a je lepší jít dokonce s tím pro tebe, když už se s tím zabýval takovou dobu, tak ty vůbec nebereš, nestává se pro tebe objekt pozornosti ty mezi mezery. Ty tě vůbec nezajímají. Protože tě nezajímají, no tak je, nemůžeš nemůže to, že si jich nejsi vědom, to nemůže být nějaké přerušení pozornosti. Není to přerušení pozornosti. Pokud ty mezery ale tě odvedou tvoji pozornost, tak pak je to samozřejmě. V mém případě mě to, mě to nepřeruší tu pozornost. No no tak to, to není. Tak to nedělat s toho žádný problém. Hm? A tady v té tradici to je teda jinak. Tady, tady se teda během těch mezer něco. No tím, že, ty, tým, tím, že tím, ty mezery se stávají objektem pozornosti, tak se prodlužují a stávají se jasnější. Hm? A tím pádem se pozornost prinese na celé tělo. Hm? No Ale jestliže chceš. Pracovat na Titerovádové na metodě, ta je založena na tom, že zůstáváš u Āna pana Nimita. A pana Nimita je jenom jedno místo, kde cítíš dotek nádechu a výdech. Hm? To je všechno. Tam prožíváš ten eh, proces zjemňování objektu společně s počítkem a s vědomím. Samozřejmě to cítíš tež na těle, ale tomu nevěnuješ nějak speciální pozornost. Tedy, jestliže síla pozornosti nebo uvědomělé pozornosti, nebo jak to nazveme nejlépe, nebo ducha přítomné pozornosti, což je možná nejlepší, jestliže síla ducha přítomné pozornosti dozrála, Vstupuje síla právě sampadjania. A do doslova, jak už jsme se zmínili, znamená schopnost dávat si věci dohromady na základě moudrosti. Tato schopnost dávat věci na základě moudrosti znamená vlastně uvědomění. Hm? A uvědomění čeho? Uvědomění těch věcí, které dá se říci podskvrňují vědomí a těch věcí, které právě těch jejich antidot, které zase to poskvrnění vědomí odstraňují. To je uvědomění ve smyslu šamata. A to uvědomění toho, co poskvrňuje mysl a co ty skvrny odstraňuje, tam nebude, pokud dělos nedozrála. Právě proto, vlastně, skutečný vstup do procesu očisty vědomí a o to se vlastně v meditaci jedná, o nic jiného se nejedná, nenastane, pokud síla v dělosti nedozrál. Když síla v dělosti dozré, bude tam uvědomění a uvědomění si je právě vědomo čeho. Si je vědomo toho, Těch pěti překážek, které se dají, a tak se to dělá obzáště v severní tradici, které se dají e, sloučit vlastně do dvou překážek. A to je překážka rozrušení neboli roztěkanosti mysli a překážka letargie mysli neboli klesání mysli. Mysl buď stoupá nebo klesá. Protože stoupá nebo klesá. Proč stoupá? Protože ulpívá na něčem. Protože se na něco zlobí. Protože pochybuje. No a protože je rozrušená. A myslí na to, co bylo a co udělal člověk a co neudělal a co by měl udělat a co by ještě... co když udělal udělal špatně a měl by to udělat líp, a tak dále. To jsou všecko stavy rozrušení, roztěkané mysli. No a stav klesání mysli je stav necitlivosti. necitlivosti vědomí a necitlivosti faktorů vědomí, jako jsou počítky, vnímání, pozornost. Jestliže tento, tato tendence tam je, mysl klesá a jestliže je tam rozrušení, ať už je to díky ulpívání nebo díky ne nelibosti vůči jakémukoliv objektu, no tak je tam rozrušení. No a meditující v tomto stádiu, jelikož jeho vidělost dozrála, je ta tendence jeho mysli k rozrušení je, se stává lehká, subtilní, ale právě tendence ke klesání se může stát velice velice jasná. Zvláště v tomto stádiu tělo a mysl jsou spojené s příjemným počitkem. Do toho příjemného počitku je velice lehké si se prohloubit no a nic nedělat. Objekt tam sice je, ale není jasný. Nevidíme jasně, že dýcháme, kde je začátek nádechu. Jeho střed, jeho konec, to nevidíme vůbec. Sice ještě dýcháme, ale ten dech už je nejasný. No a cítíme se příjemně. No a můžeme zůstat třeba i hodiny v tomto příjemném pocitu. No a nic se neděje, ani samata, ani vypasaná. Hm? No a to je. Právě to, ta past, do které se mnoho, mnoho meditujících chytí, když se začínají cítit příjemně, myslí si, že meditace jde dobré no a ztratí uvědomělost. Ta meditace sice jde dál, no ale žádná samata a vypasána hlubší poznání tam nebude. To je třeba právě zde vynaložit úsilí. Neb stav. Koncentrace je stav vlastně klesajícího vědomí. Jestliže vědomí má koncentraci, vlastně klesá. Klesá kam. Klesá k základnímu vědomí. Ať už to nazveme bhavanga nebo alaya, kde jsou právě konzervovány naše minulé zkušenosti. Miliony minulých zkušeností. Jaká zkušenost se o zrovna objeví? Těžko říct. Někdy velice příjemné obrazy, někdy velice nepříjemné obrazy. A člověk, který není uvědomělý, se v nich ztrácí. Je třeba si uvědomit, že stav. Je stav podobný spánku, jenže ve spánku se děje, se děje co. Vědomí je hloupé, nic, nevědí, nic neví, je temné, hm? ale ve stavu pohloubení mysli vědomí je supersenzitivní a jasné hm? jako měsíc. Právě ve stavu koncentrace vědomí se přibližuje základnímu vědomí, kde tyto naše zkušenosti jsou konzervovány. Tak se může vyvalit cokoliv, pokud nemáme uvědomění, že jsme v pohodě, pokud nestratíme objekt meditace, no tak se můžou dít různé nepříjemný věci. Nebo taky někdy příjemný, ale budeme těmi příjemnými unešeny a těmi nepříjemnými vystrašeni. Hm? To se stává. Proto na základě vdělosti, která dozrává, musí přijít uvědomění a jeho proces dozrávání uvědomění je právě ten nejdůležitější proces o čistě vědomí. Ale tento proces uvědomění nenastane, pokud dělost nedozrála. No a teď zbývá jen pochopit, jak dozraje uvědomění, a jak se vědomí učistí, vyčistí a o tom budeme mluvit zítra. Hm? Nějaké dotazy? Když se mluví o meditaci, rozumí se tím automaticky čas mimo meditaci taky, že tam se prohlubuje vědomí návaznosti na meditaci. Jako čas? Čas protože neexistuje praxe jenom, že sedím hodinu denně a potom si povídám sama se sebou. Tak taková, jsou jisté jistí ptáci, kteří můžou sedět na vejcích třeba celý dny, ale žádnou moudrost a utěšení z toho nedostanou. Hm? Je to tak? Hm? To, eh, ta bdělost tam musí být. Pokud v tom sezení ta bdělost a to uvědomění tam není, no tak eh, sezení samo um, nemusí prospět. Kdo byl v Indii, možná viděl eh, prodavači pán tabáku, sedějí v Padmasáně celý den, a prodávají pán a hádají se se sousedama a hádají se o 10 pejs a 20 pejs a rozčilují se a nadávají. Ale sedí v perfektní padmasáně no. v tom v té budce a prodávají tam cigarety a, a pán a tyhle ty věci. No z toho moc nezmoutří, je to tak? Jsem to asi řekla špatně. Jsem myslela, že když se říká a procesu meditace, v rámci meditace, takže vlastně kontinuálně člověk by měl pokračovat dál v dělém životě s stejnou bdělostí, jakoby aplikovat ty principy i na normální život. Tak naše, naše existence jsou naše zvyky. Čím víc praktikujeme buddhismus, tím to poznávám. A zvyky je to, co nás kontroluje. Ale zvyky je se mění, se můžou změnit, ale nezmění se ze dne na den. Aby ten zvyk meditace v nás dozrál. musíme to provozovat dlouhou dobu. Ti, co získávají v meditaci úspěchy rychle, ty meditovali předtím, samozřejmě. Stejně tak, jako takový Mozart, ten musel někde na nebíčku hrát. <laughs> tak některým je to dáno. Ale i těm, kterým je to dáno, pokud nepraktikujou, no tak to ten talent ztratí. Je to tak? Teď, aby člověk uspěl v meditaci, zaprvé musí mít jisté kořeny tam. Kdybychom ty kořeny neměli, tak nesedíme tady asi. Hm? No a kromě toho musí halt mít tu. Ten zvyk praxe, bez toho zvyku praxe to nepůjde. Je to tak? Tak někomu z nás to jde rychleji, někomu z nás to jde pomaleji. Tak to všechno závisí na našich minulých zvících. A zvyky se, zvyky se mění, jenomže nemění se tak rychle. A jaké zvyky jsme nahromadili, to taky nám není jasný. Proto někdy třeba si myslíme, že jsme absolutně nemožní, ale najednou se to úplně obrátí. Hm? Je to tak? Proto ty karma a její důsledky, plné vědomí toho, to je privilegie, Buddhy samotného. My, normální bytosti, to nevíme. I když se staneš haráhatem, tak budeš mít nejasnou představu. Někdy se tam najednou objeví přelom právě u lidí, kteří jsou nejvíc neschopní. O tom jsou buddhistické literatury, je mnoho příběhů. Má asi tohle? ne, jako Chula Panta, Mahapanta, ty, které si neuměl zapamatovat ani jeden verš a jeho bratr ho poslal, že je nemožný, že nemůže být mnichem. A pak Buda ho naučil, ať si vezme kapesník a stále s ním no A hned se stal hm? Na jednou zlom si se se stane, kdo ví. Někdo zase úplně nemožný třeba v, v józe a najednou se z něj stane velký jogín. Já jsem potkal v Nálandě jednoho docela známého jogína, ten mě trochu učil. A ten byl do, do 55 let, dělal rydiče, hm? každý den kouřil, a pyl, e, a dělal samý neplechy. V 55, pak e, najednou objevil jogu a seděl, seděl, seděl, seděl, seděl, seděl, seděl, seděl, seděl bez přestání no a stal se e, velkým učitelem Vedanty. I jak se jmenoval, Jmenoval se Brahmananda. Všechno je možné. Ještě jeden dotaz. Mě by zajímavé, jak je to u člověka vaší zkušeností. Dovedete už skutečně denně při každé meditaci vstoupit rovnou do páté úrovně, nebo i vy potřebujete vidět přes ty jednotlivé stupně? A nebo se to u člověka vaší zkušenosti <laughs> To není důležité. Nej, důležité je, aby se to sama naučila. A pak ne. Když to umíš, tak můžeš přeskakovat rychle. Hm? To není problém. Jestliže se chceš učit síly, síly, no tak se učíš právě tím přeskakováním. Hm? Všechny tyhle ty znalosti tady jsou, jenom že málo lidí to praktikuje. I jsou kompetentní učitele, ale bohužel stále míň, tak se snažíme, aby jsme vás po něco pochytili z této vědy, která v našem světě odumírá. Tak jo, dáme, vracíme se do naší laboratoře a dáme další meditaci po 15-minutové pauze. Ní? Mm.